Nossa loja de produtos de limpeza tá com medo. Quero sentir no amorás e cá se lade falando no ouvido. Alô, minha amiga, dona de casa. Vem conferir nossos produtos de limpeza. Aqui temos sabão líquido, desinfetante, amaciante, água sanitária e aqui temos também panos de prato e o melhor, tudo com preço acessível, do jeitinho que você gosta. Tudo que a gente já. Aqui todos os produtos em 5 litros e é diretamente da fábrica e você pode pagar em dinheiro ou com seu cartão, pois aqui aceitamos todos os cartões de débito, crédito e fix. Nosso fone e WhatsApp é nove oitenta e cinco noventa e seis setenta Será um prazer te atender. Se é pegada de vaqueiro, o João Gomes está na voce.